щоб переповнювали її. Спасибі вам, Кіра Анатолівна. Ви мені завжди так допомагаєте своїми порадами. Ну що ти, посміхнулася Кіра Анатолівна. Ти просто молоденька ще, недосвідчена. Ні, я не про те, не вгамовувалася Іра. А про те, що ніхто інший навіть не став би витрачати час на розмови зі мною. Або... Якщо й заговорив, то просто все звів би до нотацій. Від хвилювання Іра не знаходила потрібних слів. Але Кіра Анатолівна прекрасно розуміла її. «Знаєш», – замислено мовила вона, – «усі дуже нещасні, щоб виявляти співчуття до інших. Мені здається, тільки по-справжньому щаслива людина – може бути великодушною. А я завжди вважала навпаки, ще роздивувалася Іра, лише нещасливі, здатні на співчуття, бо ж вони самі нещасливі. А щасливі, ну, наприклад, закохані, ні про що, крім свого щастя, навіть і думати не можуть. Виходить, не такі вони вже й щасливі. Ти ніколи не задумувалася над цим? Тобто, не надто впевнені у своєму щасті. А хіба можна бути певним того, що тебе не розлюблять? Хіба не слід боятися втратити любов? Боятися втратити любов? Ну, якщо вона так легко губиться, то чи любов це? Можна боятися втратити коханця, що раптом охолонув до твоїх прина. Чи там приятеля-шанувальника, якому ти якийсь час подобалася та раптом розподобалася. Але це не має ніякого відношення до любові. Адже любов – це зовсім інше. Кіра Анатоліна замкнула двері класу і рушила з до сходів. «Боятися взагалі нічого не слід», – вела вона далі. «Ну, звісно, кожен із нас боїться, наприклад, Війни чи хвороби близької людини чи смерті – це цілком природні страхи, але не про це мова. Хоча про це взагалі не треба говорити, адже найчастіше трапляється саме те, чого найбільше боїшся. Іра подивилася в обличчя Кіри Анатолівни, що стало цілковито серйозним, аж навіть строгим, і згадала про її народжену дитину. Люди «Завжди бояться втратити те, що мають», – стихо промовила Іра. «Тому дуже мало по-справжньому щасливих людей», – Кіра Анатолівна, примружившись, подивилася в темне вікно коридора і так само серйозно додала. «Усі шукають щастя в чомусь зовнішньому, у матеріальних цінностях, у визначених життєвих умовах. У далі кар'єрі, вигідному шлюбі. А хіба, хіба це неправильно? Безумовно. Ліпше бути багатим і вродливим, аніж бідним і хворим. І розхвально закивала головою. Але гроші й успіх аж ніяк не гарантують щастя. Кіра Анатолівна закінчила свою думку і на хвилину замовкла. І речекала. «Щастя не на поверхні!» Нарешті неголосно заговорила Кіра Анатоліївна. «Щастя всередині нас!» Його рецепт дуже простий. Треба вміти радіти з того, що маєш. Дорожити ним. І ніколи ні про що не шкодувати. А якщо а якщо в моєму житті взагалі немає нічого радісного? Такого не буває, усміхнено, але цілком серйозно заперечила Кіра Анатолійовна. Завжди можна знайти бодай щось, нехай дрібничку, яка може людину втішити, і намагатися, щоб цієї втіхи було більше. Так, так. Цього разу без будь-якого сумніву підхопила Іра. Я теж так вважаю. Треба самому вибудовувати своє життя. Безумовно, дівчинко моя. Ось тому й не слід нічого боятися. підсумувала Кіра Анатоліївна і подивилася Ірі просто у вічі. Розділ восьмий. Увечері, укладаючись спати, Іра все думала про Кіру Анатоліївну. Ні до зауча, ні до парторга, ні Стефана Степана Олександровича не поверталися більше її думки і розгадувала тільки свою розмову з Кірочкою.